Zortzigunes euskara hutsez mintzatzea ez da afera ijesa, alabai. Ijonka hortan zergatik parte hartu duen galdegin jugu, salbat altzu garai urepeldar gazteari. Bielburren ta parte hartzen utor Euskara 100 80 bizitzak 8 e, zortzigunes zemaidenian ikusteko eta euskaren erabilera bultzatzeko e, gazten artean eta honbe euskaren talkaguneak eta jasnaguneak ere identifikatzeko eta espero du mailako zaigula ere eh, um, dauden gausen zak pisteko no la koer da eskola erabiltzeko. Hainitzen ta uh, ba euskara ez dute menperatzen ulertzen bai asteko, baina orduan honbe, hasten tira euskaraz eta eh uh, hortik gaitina gero mimika da. Mimika ipatu digushal batek gaztealdia bizi duen maitesarazola deustua jak aldiz lagun artean erdaldun baten presentzia nola aritu diren. Kalera urtenaz eta pare bat lagunekin geratu naz. Euretako bat erdalduan izan harren beste bisok euskera zibili gara beragaz, eta gure hartien bebait, tinko mantendu gara euskera, eta gure bon, bon, berake entzule papela jokatu dagoela edo. Maialen arteak aztochnotzakaren esperientzia ere entzuten dugu. Noken langileak langiak ez ezeken euskera, baina nik lehenko momentutekin dutut berra euskera, eta egia esan mantendu egue bueno, elkarrezketa elebidun bat. E, bai zentudunaz erapur betu duri edo deseroso ez, uste neuelako e, langilea bera neuelani zentudarazten deseroso eta zentzenetzen apurbet e, betu horren erantzule moduen ez. Baina gero konturatu naz e, elkar berdzen gila ondo eta berak e, españolesinaren eta nik euskerasinaren e, bakoita zentudela gustora e, erabilideguen izkuntzan eta egual Ba, nor, o sa, norbera izaten dela beti e, e, izkuntas aldatzeko erabaki hartzen duguena, de 0sotas norregaitik, ez? Eta zelan, txip e, aldak eta bakotxak ekarri aldeuen e, efekto domino bat izango esan moduen e, ba, albokoan txipabe beha aldatzea, ez? Eta horregaz duatute, ba, e, kontetea, bueno, e, Gure, gure erronka honek bekarri eguela gure engurukoen elkarrizketa kaldatzea, eta horren erakusleba nire kuadrian e, erabaki dela erren, erronka guadriera atras dadetea bebai, eta igual e, elkarrizketetan olako erabaki simplea hartzeak ekarrialde aldeuzela aldaketan diek, ez? Euskaraldiko hariketari begira beroketa bat da gaztealdia. aldia. Salbat altzu garai. Escalgan zinezen este nuestro que me ha llevado a pacharte a donde seye tu eta con Nina que eh ya inicia Betio Oscar se intenta con está desde una desde una conversación con el cafeta Esca asociada quiero ver euskaren erabiletat bultzatzea azkenean eta eta, hala, eta uste utzimet eskerteko dela ere Euskali abetako eta akundek bultzatzen uten iniziatiba hori eta azkenean Euskaraz gehiago egiteko Esperientzia positiboa da izaiten gazte protagonistentzat. protagonisten eskainiko du olako bizipena kukaiteko parada jende guziari